Кислотою, і мені стало смертельно боляче. Колись у дитинстві я питала бабусю, чи нічого не болить конюшину, коли бабця запарює її окропом, готуючи наїдок поросяті. Свята наївність. Тут по живому білую душу, і ніхто не питає, чи болить. Та де там болить, і що там болить, коли я... «Мертве море! Мертве!» Мене ще, може, міг би оживити дзвінок у двері того сучасного варвара, у якого є набір кольчу, та немає серця. Хм. Як я могла цілими роками користуватися кремами з продуктів мертвого моря? Це все одно, що користуватися кремом з мерця, з осілого попелу зітлілої домовини, чи з гнилого дерева. Як воно може бути живильним, Мертве море, коли у ньому немає живої душі чи бактерій. першої ж миті, коли цей молодий пройдись появився в моєму житті, я згадала розмальовану сільську кімнату. І у мені ударив дзвін тонкий і протяжний. Тепер я розумію, що дзвін і тоді звучав поминально. Та чи хотіла я чути подзвін? За ким подзвін? Я мовчки дивувалася собі, бо молоде чудо йшло під вікнами мого будинку. І мені хотілося скакати униз до нього. Хотілося тиснути його до грудей і засинати, і не відпускати ані на хвильку. А тепер я дивлюся у темні обриси вуличних стовпів і чую, що запустила б атомну бомбу, коли б цей брехун – це бидла. Ця невихована худоба показалася поза рогу.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 З якоїсь пори дзеркала переслідували мене як люди. Де б я не була, вони впадали в очі скрізь малі і розкішні, круглі і овальні, кишенькові чи на стіні Дзеркала майже силоміць змушували зазирати у них, ніби випрошуючи чогось чи когось видивляючись. Мені потрібно було надивитися на себе у дзеркало тоді, коли не було на кого дивитися живого. Я знайшла спосіб погамувати нав'язливе. Аж до головного болю – бажання бачити себе у дзеркалі. Як тільки приїжджала до дітей, на ранок після усіх розпитувань і нічного сидіння на кухні за чашкою кави, я вибиралася на весь день до міста. Я обходила найвідоміші салони з одягом, приміряючи на себе що найдорожчі речі. Мені личило фіолетове і теракотове. Навіть у демократичні для моди часи речами саме такого кольору могли похвалитися не усі салони. Отож, я ставала перебірливим клієнтом. Продавці збивалися з ніг, несучи мені гори суконі, костюмів, найвідоміших ліній, припасовуючи до них якісь казкові комірці й паски, брошки й рюші. Вони крутилися разом зі мною перед зеркалами на повен зріст, прихвалюючи і справді чудові але не потрібні мені речі. Як правило, в такі хвилини я була небагатослівною і примхливою. То мені за низькою видавалася талія, чи мого моголений пюст, то викликав іронічну посмішку не класичний, а чи навпаки класичний крізь-підниці. Я мовчки роззирала себе у видовжених дзеркалах і здивовано стинала плечима від німого запитання, навіщо це мені, коли я не збираюся купувати жодної речі. Та зрештою, хіба вдома я не могла б так само успішно дивитися на себе у дзеркало? Орешті-решт, відчувши в тому від багаторазових перемірянь і компліментів, я купувала колготи чи якийсь небанальний і доступний по ціні шарфик і покидала салон з почуттям погамованої втіхи. Я ніколи не розказувала дотці про свої чудернацькі витівки, аж поки вона сама не зауважила. Мамо. У тебе як у Мадлен Олбрайт якась манія на шарфи й аксесуари. Тоді я засміялася. Ні, у мене манія на дзеркала. На що дочка тільки стиснула плечима. Скажеш таке, як маленька, я не знаю, що то було споглядання себе у дзеркалах, бажання бачити себе красивою, намагання втекти від важких думок чи самотності, внести переміни. Чи все одночасно? А чи не краще переміряти увесь гардероб дома, ось так, над ранок, коли не сплять лиш півні і такі дурепи, як ти сама? Ти ж ніколи не викидаєш і не продаєш старих речей, хіба виносиш їх іноді зайшлим циганчукам, що влітку зранку до ночі окуповують міські вулиці? Тебе колись навчила сусідка Кравченя? Не викидати речі, які були тобі до вподоби. Адже за 10-15 років мода вертається. І ти зараз справді утопишся під горами стародавнього дрантя, не потрібного вже ні тобі, нікому іншому. Як і не потрібно йти сама нікому, окрім, Боже, лише дітей. Міряй старі нафталінові сукні і розумій, чому ти і не могла бути потрібною тому, хто має якихось Надцять коротких років, і пахне одеколонами карт'є, а ти відшукай на споді дівочої скрині «Бить може, чи може бить, і насолоджуйся спогадами про ті часи, коли й ти була в моді, лиш не переноси затхлий шлейф у сьогодні, коли мода інша. Тьфу, та ти ніколи не була в моді, окрім останнього року, Певно, усі сезони мод і покази Претапорте поблідли би на тлі твого сходження до сьогоднішнього безслав'я. Та що таке безслав'я, коли ти одурена і забута молодим хлопом?